I dagens Expressen har vi bland annat tittat följande rubrik. Trivs du i din förort? Det är någon artikelserie som börjar här. Eh, gör ni det, förortsbo Albert Lindemann? Ja, jag trivs väl ganska bra där jag bor. Jag bor eh, ute i ett liten förort som eh, heter eh, Språngsetra, Och där eh, har, har, har jag en eh, liten... Eh, en liten trerummare mm. som jag och min hustru och mina barn bebor. Mm. Och vi trivs äg, rätt så bra. Man har ju vant sig. Jag bodde ju inte i förort förort. Alltså, utan jag bodde inne i stan men jag har akkmaserat mig. Ja, äh, vad? Akkmaserat mig. Man måste kunna akkmasera sig. Och äh, det har jag gjort. Ja, hur gör ni I då I min då? ort. Ja. ja. Det, det är där. som förort att akklimatisera sig ibland Men det går Om man bara lägger man manken till mm. Det är min hustru, hon kallar manken. <här> så manken Man får lägga till henne ibland så. <här> Till vad då Till de övriga utgifterna <här> <Ja>. <här> Och besfärer, som det är Men ja, det är ju men... inte så va Nej, ni ville fråga mig nej, om nej, någonting, bara fråga nej, mig om nej, någonting nej. Ingen talar med mig, man är som isolerad Men jag trivs jävligt bra Kan ni berätta någonting för mig? Hur har ni det? Bor ni inne i stan ja, eller jag... utanför? Nej, det har ju inte, det är ju inte min sak, det är ju mig det gäller Ingen ja, just... vill ju fråga mig, alla bara hatar mig mm. Var är vi? Jag kan fråga om någon Nej, sak. berätta ingenting för mig, jag vill inget veta Jag har det bäst med mina egna problem ja. Nu i alla fall Man för att komma in till stan så De ser det är så långt bort Att språngsättrar ligger så långt bort Men det är inte farligt Tunnelbanan kommer in till Götgatan På, det ligger söder om staden Kommer in till Götgatan På en, ja, en 25 minuter det är ingenting. Sen är det bara ja, Sen är det ju det att Jag, jag arbetar på eh, På Östermalm mm. Så att jag får byta ett par gånger in i stan Själva stadsresan Men den går ju inte på mer än en, Ja, den kan väl gå på en 30 minuter den Sen eh, så Jag matar bussen hemifrån Och till eh, tunnelbanan eh, I eh, Nuttraby Den eh, Går ju på 20 minuter Men eh, det är ibland på, på 18 När man har tur vissa dagar. Den går en gång varannan timme ja. Sen ligger ju lite En liten bit hemifrån För att säga ja. så Jag cyklar ju därifrån hem ja. Om inte ungjäblarna själv cykel Vilket de alltid gör Ja men man går det ju lätt på en tre kvart, det är ju ingenting sen på månaderna är det ju ibland kö för hissen men eh, vi bor på 38 våningen och eh, om hissen är i bra form och det är den ibland så kan man ju falla ner på en 10 eh, minuter någonting genom den där så att det är ju inget har man då glömt nyckeln då då får man gå på eh, fasanen, restaurantfasanen, det är ligger där ute och ta sig en bläcka, bricklunch. Ja. Bricklunch med sprik. Har de det där ute? De har det, ja. det var ju bra. De har ingen flicklunch däremot, då får man åka in till stan. Ja, ja det är inte roligt alla gånger. En gång... Såg jag genom fönstret vår lille son mm. Han var då fyra år ja. Han lekte i det som, som ska bli sandlådan mm. 1980 har de lovat mm. Nu är det sån här där Som pojkarna och flickorna har när de inte gör värre ja. Och då såg jag min lille son där han heter Björn Sven med bindesträck. Eh, jag såg han höll på att dratta ner under leran. Under en del andra barn. Om man bara ligger under ett eller två barn tycker jag inte det gör så mycket. För man får ju lära sig att kämpa emot här i livet. Men jag tyckte det var så många på denna gången. Så jag tänkte jag springer väl ner. Hissen var trasig. Det tog en förskräcklig tid. Och när jag kom ner... Så här han kom i målbrottet och hade... Det är inte roligt alla gånger Sen var ju hissen trasig när jag skulle upp också Så stod där åtta ligister Och ett par havande 14-åringar i trappuppgången Och kastade knivar Och glödande materia Glödande materia, vad menar ni med det? Ja, det var glödande materia Hudflikar och sådant som de brände av varandra I alla fall Ja, ja det var, skulle jag göra Hissen var trasig, trappan var spärrad Jag fick klättra upp för sopmedkastet Ja, inte lätt, vet Nej, det var inte lätt, särskilt som de kastade sopor hela tiden Så jag drosade ner men sen var det en dum kärring nere som kastade soporna uppåt och blir inte så, så kom jag ju hem i alla fall till nu. Under tiden hade min hustru mött mig med stort helskägg. Helskägg? Ja, när jag har varit borta så länge så strunta hon ju att sin personliga hygienrakning och så. Ja. Så såg ut som ett monstrum. Ja. Det har hon ju alltid gjort. Jag tycker faktiskt... Jag tyckte nästan om var bättre med skänket Ja Det var ja, faktiskt Nej ingen för. jag klagade inte heller Jag hängde mig i skänket och sjöng karsansången Förlåt det Sen sparkade jag ut henne och sa Vandra vidare ja. Sen eh... Sen satte jag mig en stund I husets bästa fotölj. Ja Det är en dålig fotölj. Ja Jaså. Men det är då husets bästa och lyssnade på grannens tv-slag. Mm. Sen blev jag hysterisk och begick ju. <laughs>